Sjöndi kabli Hjálmsdýpi Sólin var farin að síga í vestrið er þeir reyði á staðfrá Edoras og Brátt stóðum bent í augun á þeim og umbreytti allri öldóttri róhansléttunni í guðna móðu Tróðningur lái í útnórður meða fram undur hlýðum hvítufjalla og þeir fylgdi honum þar sem hann liðast upp og niður um græna tungurnar yfir smá ára mörgum vöðum Langt fyrir handan og fram á við til hægri, grúfðu þókufjöll og urðu aði dimmari og hærri eftir sem vegarlindin til þeirra styttist. Sólin lækkaði hægt á himninum og kveldið kom aftan aðeim. Fylkingin reyð þó stöðugt áfram. Nöðin sinn knúði þá. Það vótt að við að koma á sentri yfir eins hrætt og þeir gátu og áður sjaldan og stutt. Þesta róhanna voru hraðfærir og þólnir að löng leið var fyrir höndum. Fjöru tíu vikur lands eða meira falt þitt sjónhending frá Edorras að veðanum á Ísærni þar sem þeir væntu þersa mæta kónungsmennum sem voru þar til varnar gegn herjum Saurons nóttin luktust um þá loks námu er staðar til að setja upp náðurbúðir þær höfðu þá síðasta áfangan reiði sleitu laust í 5 stundir og voru komnir æði langt út á vestu þó áttu þeir meira en helming leiðar eftir þeir hreidruðu um sig og ábreydum undir stjörnu björtum himni og vaxandi tungli en kveiktu enga elda því að vissu ekki hverju hér væri að mæta. Varðmönnum var skipað í kring og njósnamenn sveimuð í stóra skára undan þeim eins og litli skukkar yfir voði landsins. Hælót nóttin leið án tíðinda eða varnarmerkja. Í dögur morum morgunnúðrar blósnir og innastundar var afturhaldi haldið á af stað. Háheimininn var heiður yfir höfðið þeirra en einhver þungi nálgaðist úr fjarska. Það var heitt eftir ástíð og rísandi, sólinn í móðu og að baki hennar dró hægt upp á heiminin sorta eins og austanstormur var að bresta á. Og fjárst í útnordri var annar dökkvið að mjagast um rætur þókufjalla, undarlegu skuggi sem skreið hægt niður úr dal vitringsins. Gandalfur hægði á fersinni og létt sig sakka aftar það til hann koma legulasi sem reyði hlið Jómars. Brýna máttu nú skafskikni kinnflokstíns, Legolas, sagði hann. getið þekkt spör frá finku í viku vegar fjarlægð. Segðu mér nú, sérðu nokkuð á segiðarna í átt til Ísangerðis. Eitthvað er þar á ferli í margra milna fyrð, sagði Legolas. Hann starði þóngað og skyði hönd fyrir brúnir. Ég sé þar ótal myrkar þústir, einhverjar verur og yði, einhverjókennileg form lengst í burtu með öfri draugum árinar, en ég fæ ekki greint nánar hvað það er Það er engin venjuleg móðan ég ský sem blinda augum mín heldur hulið skuggi frá ókunnu afli er leggst sem fargið við landið og það er á hreiningu og breyðir hægt úr sér niður með áni. Þar er eins og einhverju óskinnanlegur rökkur hjúpur flæði í endalössum skóarflákum niður frá hæðanum. Og úr hinni í áttinni sækir aðkvur austanstormur frá Mordor, sagði Gandalfur, myrk verður næsta nótt. Eftir því sem á leið annan dagin í hjælt áfram að þingja í lofti, síð degis hafði skýjað þekjan úr östri fæst yfir þá það var drungalegur bakki með miklum uppbólgnum jaði en þó byrtu flekkjum hér og þar og sólin neig aftur til viðar blóðuröði í rykmóðu Spjótsotar hittaranna blóðlit höfst meðan síðustu geislastafirnir lístu upp bratta núga þrýhernings. Þeir voru komnir mjög samsíðan orðurenda kvítufjalla Þar stóðu horninn þrjú og störðu í sólalagið. Í hinsta bliki sólarglóðarinnar sáðu þeir sem fremstir rýðu svartan depil, rýttara sem kom rýnandi á mótið þeim, þeir stöldruðu við og byðu hans. Þegar að náðu þeim kom ljós þetta var bugaður maður með beglegan hjálm og klofin skjöld. Sveið var seinn, steig hann á baki og stóð þar um sinn, laf móður og kom ekki borði. Að lokum spurði hann, er Jómar hér? Og þegar ekkert var að sinni gefið út á það hjálta nám fram því komi loksins en allt of seint og og fá allt hefur snúist til verri vegar síðan þjóðráður fell. Í gær vorum við hraktu til baka yfir ísanfljótið. Við erdum fyrir miklu andtjóni og fórum einkum flatt á vaðinu. Só bættist óvinunum mikill listyrkur og þeir sóttu í um nóttuna yfir fljótið og réðust á búði okkar. Þar lítur hafa verið allur hera Ísangerðis og auk þess hafði Saruman vopnað hina viltu hæðarbúa og hjarverði Dunlands handan fjalla og sendi þá líka gegn okkur. Við vorum alveg yfirbugaðir, skjaldveggur okkar brast, en erkinbrandur af vestfólt hefur reynt að sapna saman öllum sem undan komust og stefnaði henn um til hjálmstípis, en mörgum var drepið á dreif. Hvar er Jómar? spurði hann aftur. Segði honum að framundan sé engin von, hættast nú aftur til Edoras, hefði bráðasta, en Úlvar Ísangerðis riðjast þangað. Þjóðan konungur hafði setið þögull og hulið sig sjónum mannsins bak við líferði sína, nú kvattiði hann hessins borum og reyðið framúr úr. Komdu hinga á státtu fri fram að mig, Sörli, sagði hann. Hér er ég konungur þinn. Ég kem hér með allan herjörlunga sem eftir er, við snúum ekki til baka án orustu. Þá lifnaði yfir andliti herma Hann nálgaðist konungin, svo kreipa neyður að bauð honum skörðótt sversitt. Skipa mér konungur, rópaði hann, og fyrirgefi mér ég held, þú heldst að ég sæti eftir í með, þú seld. eins og kólgutræði undir veitrarfönn. Þannig var ég líka þegar þú reðst að stað út í stríðið, en nú hefur þetta vestangjóstur hrist snjóin af greinónum, sagði þjóðan. Fáu þessu manni þegar nýjan hest, og svo höldi við áfram til hjálpar Erkinbrandi. Meðan þjóðan talaði reyði gandalur nokkurt spöl framúr, þar staldraði hann við einn starri í norðu til Ísangerðis og í vestur til hnýjandi sólar, síðan kom hann til baka. Þið rýðu að staða aftur þjóðan, sagðan, en rýði nokki lengur að Ísarn möðum og tefið ekki á sléttunni, heldur stefnið tafa löst til hjámsvirkis og búist til varnan gegn fári. Nú verður að hafa hraðar hendur á og verður ég að yfirgefa ykkur um sinn húnfaxi skal nú bera mig annara áriðandi erinda hann sneri sér síðan til Aragons og Jómars og að lífvarðarleði konungsins og hrópaði gæti vel konungsmerkurinnar þar til ég sný aftur býði mín við hjámslið gangi ykkur vel svo mælt hann okkur orð til húnfaxa og hinn mikli hestur tók viðbræð sem öðrað boga áður en auga fengi á fest var hann horfin eins og sylfurblik í sólalægi eins og vindur í grasi eins og skuggi sem flýr kvarf hann úr auksín Snæfaxi konum síns og reis upp á afturfætuna vildi ákafur fylgjónum en aðeins vangfrár fuggl hefði geta haft við honum. Hver ósköpinn ganga á, spurði einn varðana ham. Einfaldlega gandalur gráhamur þarf að hafa hraðan á, svaraði hamur. Þetta er hans háttur, þannig fer hann og kemur þegar sístir við honum búist. Ef orfstunga væri enn hér á meðalokkar, ætti hann ekki erfitt með að útskýra það, sagði hinn. Sattir það svaraði hamur en sjálfur muni býða þess með óþreyju að Gandalfur snúi aftur Ætluðu þurfið á ekki nokku lengi að þreyja sagði hinn Allur herinn vég nú skyndilega út af leiðinni að vöðum Ísans og sneri til suðurs. Nóttin skall á og áfram reyðiðir Núna algöðust er aftur hvítufjöll en háir tindar þríhernings voru þega sem skuggamind móti myrkum himni Enn áttu er nokkura mína vegalend eftir um vestfóldarlæðina Áðr en komin væri að kvanggræfni kvilt inn í fjallgarðin og út í hana opnast dimmur farvegur sem var raunnar valdögjá í hlíðina. Þar um slóðir kölluðu mennanna Hjálmstípi eftir fornri stríðshetiju sem eitt sinn hafði leitað þar skjóls. Gjávin skarst djúft í fjallabákmið og norðri og var þí brattari og þrengri sem hon náði dýpra inn undir skugga þrírhendinga. Þar til kráku sveimandi tyndað risu eins og valdögir turnar sitt kúrum eigin viðana og birdu út í birtuna. Hjálmslið kallaði st minni sem snarrbratt klettahag stóð út úr norðurheimrönum. Út frá því risu valdögur fornhlanir en efst á klettunum bar háttan kastala sem endist Hornaborg. Sagnir hendu að virki þetta hefðu sæi konungarnir með vinnuafli trölla á löngu liðnum stórveldistíma Gondors. Hornaborg var turni þeir lúðra hlömur sem þeittur var uppi yfirnum margfaldast í bergmáli hjálmstípi fyrir neðan eins og löngu gleymdar stór réðust til allhugu út úr hellum miklum sem voru þar inni af gjánni höfðu fornkonungarnir hlaðið úr jötunsteinum í hliði við valdugan múrvegg sem lokaði algjörlega fyrir dýpið en undan múrnum rann í víðu rási forsendi straumur dýpis árunar Hún tók á sig sveig kringum klettin en brunar síðan í fremur grunnu eða farvegi neður um brekkur og út um miklar jarðhleðslur sem kallar voru hjálmskarður en hann myndar eins konar framvaravirki þvert yfir dalinn. Það hann rann á hans og neður um hinn gróðursæla djúpadal og síðan út á vestfaldina. Í Hortnapork í Hjámsvirki hafði erkinbrandur meistarir Vestfoldar bákistöð sína og skyldi standa þar vörð á landamærum merkurinnar. Hjámsvirki hafði lengi á friðartímum ekki gengt neinu hlutverki og falliði niðurnýslu svo að geylir og skörð voru íðað. En upp á síkastið með vesnandi útliti og dimmum dögum striðsógna hafði erkinbrandur verið forsjált og tekið það upp hjá sjálnum sér að reyna að styrkja þá með hins um Riddara herinn var enn út á sléttunni í kveldhúminu, framan við minni hjálmstípisins, þegar er heyrðu hróp og lúðramerki frá njósnarmönnum sínum sem hefðu reyðið á undan. Út úr myrkrinu kvinu örvar. Einn njósnarmanna hefði skyndi reyði tilbaka til að láta vita að að forðara sveitir úlritara væri þegar komnar á undan þeim inn í djúbadall, og óthaldir flokkar orka og villimanna flyktust frá ísansvöðum og villtust allir stefna að hjálmstýpi. Við höfum komið að mörgum af okkar mennum földnum á flóttanum þangað, saði Njósnarmæðurinn. Týstraður hópa leðsmann og okkar ráfa fóringjalausur um sléttuna. Engin verðist vita hvað orðið hafi af erkinbrandi. Þar hætt við því að hann falli í hendur óvinnana áðurinn hann kemsta hjálmstýpi ef hann er ekki þegar fallin. Hefur nokkuð sérst til Gandalfs, spurði þjóðan. Já, herra, margir hafa séð hvítklættan öldung þeysa á fáki hingað og þangað um sléttuna eins og vind í grasi. Sumir heldur að þar væri Saruman á ferð því að sagt var að hann hefði stemmt skömmu eftir sólalagi átt til Ísangerðis. Sumir þykjast og fyrr um daginn hafa séð ormstungu stefnan orður á bóginn í fylg með orkaskrýl. Þá vorkinni ég ormstungu ef Gandalf er næranum, sagði þjóðan. Nú er svo komið fyrir mér að ég má sakna begja ráðgefa minna, bæði þess fyrra og setna. En í öllum þessum öngum okkar eigum við einskis annars úrkosta en að halda áfram, eins og Gandalur sagði okkur, til hjálmsvirkis, hvort sem erkinbrandur er þar eða ekki. Er nokkuð vita hver fjölmönt innrásarliði fjandmannanna úr norður er? Þeir eru mjög liðmarkir, sagði Njóksnámaðurinn, að við sem sagt að sá sem flýr telji hvern fjandmann tvöfaldan, en ég hef rætt við marga hugtjarfa menn, og það er engin vafi á því að óvinnurinn hefur hér ofreflir liðs á móti okkur. Þá verðum við að hafa hraðan á, sagði Jómar. Fyrst þurru við að rýðjast í gegnum þá fjandaflokka sem þegar hafa komist á milli okkar og virkjanna. En í hjálmstýpi höfum við hulda hella þar sem hundru manna geta leynst og þaðan líka leynigöng út um hæðirnar. Við getum lít treyst leynndum göngum, sagði konungurinn. Svo lengi hefur Saruman njóstnað um land okkar. Þó er víst að hér getum við varist að langtímum saman. Höldum áfram okkar för. Aragorn og Legolas bættist nú ásamt Jómari í fórustu flokk konungsins. Áfram reyðu þeir í dimri nóttinni, en urðu að draga úr ferðinni eftir því sem myrkvi var svartara, og nú lá leiðin upp í móti sunnar og hærra einn í dimmar fylgjur fjallana. ekki urðu þó margir fjendur og leiðera á stöku stað komu er að ráfandi hóp um orka sem flýðu og tvístruðustu jafn skjótt áður en rittur honum færi á að hansama þá eða högfa niður. Hrættur er í um sagði Jómar að freknir að komu herja konungsins verði fljóttara spyrjast og berast til Sarumans eða hvers annars fóringar sem stjórna leði hans Þeir heyrðu strískni í hvarvetna að baki sér út um yrkinu svo sem hljóðin af grófum hergöngulögum og þegar er komið hærra upp í hlýðar djúbadals og rýndu aftur fyrir sig sáu þeir ótæljandi ljóstepla blaktandi kindla á dimmum völlónum fyrir neðan sig Blesin streymdi fram eins og að rauði færi og mótti sjá það stefna upp í aflýðandana í löngum flikrandi línum Hér og þar blossuðu svo upp stærri bál kveiktir eldar Þetta er æði fjölmennur innræs og her og fylgir okku fast eftir mælti Aragorn Þeir fara með eldi, sagði þjóðan og brenna allt sem á vegið er verður hús og hlöður og tré hér er frjósum sveit með mörgum blómlegum óðulum og hver nú er illa komið fyrir þjóðminni bara runnin væri bjertur dagur sagði Aragorn svo við gætum eins og stormsveipur á fjöllum reyrið á niður og tróðið undir hófum Verst af öllu og hörmulegast finnst mér að þurfa að flýja undan þeim. Brátt fáið þó spynnt gegn undanhaldinu, svaraði Jómar. Við eigum ekki langt eftir í hjálmskarðin, hinn forna virkiskarð ásand vígagröf með fram honum, sem hlaðin hefur verið þvert fyrir dýpið um 200 faðma fyrir neðan hjálmsliðið. Þegar við komum inn fyrir hann, ættu við að geta staldra við að baki honum og veitt við nám. Rættur er ég um að við séum og fáur til að verja fyrirhlesl Hjámskarðurinn er meira enn míla og lengt og í hann rofið vitt skarð sem við höfum enn ekki geta fyllt í Í skarið þessu þurfa varnasveitir okkar þó að standa fast ef henni sækja á, svaraði Jómar Hvorki sá út stjörnun í tungl þegar flokkur konungs nálgaðist rofið á garðinum en út um grjótrunni streymdi áin og lá vegurinn þaðan, um bakka hennar upp að hornaborginni Allt í einu reis garðhleislan upp á mótiðum í náttmyrkrinu sem hár skuggi yfir dimri löyt. Þegar þeir riðu upp hallan kom verður fram og bauðum að gera grein fyrir sér. Hér reyður konungur merkurinnar að hjálmsleði, svaraði Jómar. Og ég er Jómar Jómundsson sem tala. Það varu þó góð tíðindi og síst af öllu áttu við von á þeim, hrópaði verðurinn. Hraði ykkur inn fyrir, óvinnir eru á hælum ykkar, Síðan kom allur hin fjölskipaði her og eftir og hielt innum rofið og þeir námu staðar í brekkunum fyrir ofan. Þá fréttuðu er sé til mikils léttis að brandur hefði skili fjölment lið eftir til varnar hjálmsliði og enn hefði margir komist þangað undan á flótta. „Ég myndi ætla á að áa við hefðum so sem þúsund manns vopnfæra til návígis,“ sagði gamlingi, eldri maður sem var fyrir varnaliðinu og garðinum. „En flestir beru við og marga vetur og herðum eins og ég eða og fáa eins og sonasonun minn hérna en hvað fækn berið þið okkur að verkin brandi leithu okkar í gær fréttu við að hann hefði undanhaldi hingað sapnaðum sig þeim færistu sem uppi stæðu af ritturum vestfóldar en þeir hefa þó ekki enn áð hingað mér þykir aukvænt um að hann snúi aftur úr þessu sagði Jómar njósnað okkar hafa fari víða um og ekkert frétta á honum og nú bóstilega fyllir ofunalið alla læðina baki okkar Ó, hvað vildi hann kæmist afmælti þjóðan. Hann var svo voldugur kappi að því honum var sem endurborinn hristi og þór sjálfs hjálms hamas handar. En ekki dyr að hans aðgeralausir. Við verðum nú að skipa öllu okkar liði til varna innanvekja. Hafðið næjar vistir? Við höfðum litlar sem engar byrðið með okkur á ferðinni, enda það höfðust við ríða til orustu en ekki í umsáttur. Það baki okkar í hellum hjámstípis hafa nú leita hælist þrýr fjórðu allra íbúa vestfóldar. Ungir og gamlir, konur og börn, saði gamlingi. En við höfum líka rífilegar matarbyrðir og fóður handa þeim búsmála sem hingað hefur verið bjargað. Það var vel á sér vikið, því að óminnitir brenna og eigiða öllu sem að vegi þeirra verður á láglendinu. En það eru þeim dýrkeftara eða ætlið að sækja vistir í hjámsvirki, saði gamlingi hinn hórskasti Þungurinn og riddara hér hans heldu áfram inn í gilið. Þeir framan hinn valddugi virkisveg sem lái yfir ána fóru er a baki. Só teimdur hesta sína í langri röðu vindubrú og ein fyrir hlið hjánsvirkis. Þar var líka tekið á móti þeim með fagna hrópum því að nú hafuðu róhanar nóu lið til að manna alla virkisveggi. Jómarr tók þegar að endurskipuleggja varnirnar. Konungur og varlið hans skildu vera í Hornaborgar kastala og með einni margir vestfyldingar. En mestum hluta liðsinn skipaði Jómar þó út á Múra Hjálmsvirkis og sem varaliði að bakiðinn því að þar er vittist honum varnastaðan veikari og hætt við að hún gæfi sig ef hart væri sótt og af miklu liði. Hestarnir voru færði lengra enn í dýpið og menn setti til gæstluð þeirra eftir sem mátti að þeim sjá. Múr Hjálmsvirkis var sjö metra hár og svo þykkur að fjóri menn gáttu gengið samhliða innan upphlaðinnar brjóstvarnarans. Þar á voru vígaskörð fyrir bómenn til að skjóta. Út á varnavegg þennan mótti komast eftir þrepum sem lágu neður frá dyrum á Kastalamúr Hortborgar en auk þess lágu þrefaldi stigar að aftanverðu upp á vegginn úr Hjálmstípinu. En að var múrin slettur og þeir miklu klettar sem hann var hlaðin úr svo vandlega samgrópaðir að ómögulegt var að náða neittni fótfestu og slútti efsta múrbrúnin fram yfir sig sem lefbarðir klettar. Gimli stóð á virkisvegg og haldasir að brjóstverninni meðan Legolas kraupað baki Vígarskars, myndaði bógasinn og rindi út í myrkrið. Þetta á eitthvað betur við mig, dæsti dvergurinn af ánægi og stappaði fótum á steinleisluna. Það glanar yfir mér hvenar sem ég kem upp í fjöllin. Hér er gott berg. Landið hefur sterk bein. Ég fann það strax undir iljum mér eftir við fórum að baki og gengum upp brekkuna. Fáðu mér eitt ár og hundra eitt minna og ég get styrt hennan stað svo að heilu herinir hrjóti af honum sem vatna gæs. Því get ég vel trúað, sagði Legolas. En þú eftir nú einu sinni bara dvergur og þeir eru í meira lagi undarlegt fólk. Sjálfum geðjast mér reynt ekkert að þessu stað og ég vissum að ekki batnar það þó ég sjáu hann í dagsljósi. Hitt er mikil bót að hafa hér til hugreistingar, gimli, og mér líðist strax betur að sjá þið standa þarna svo stöðu fótum og mynda harða exiðína. Ég vildi óska að fleiri þín í líkar væri hér með okkur, en þó var enn betra að hafa hér hundrað góða bóskittur og myrkviði sannarlega væri þörf fyrir þá alla í hópi jóherranna eru að vísu allgóðir bámenn en þeir eru bara allt of fáir og fáir það kemur þó að litlu gagni því að nú er allt of dymt fyrir báfemi sagði Gimli komin er svefttími, já blessaður sveftnin ég hef aldrei verið jafn sveftþurfi og, og líta dvergar þó ekki ásí sem neina sofandi sauði það er svo ótrúlega þreytandi að ríða á hesspæki En auksi verður aldrei sifjið, hún býður óþólin móði hendi mér, Færir mér röða vorkahálsum og nægilegt sveiflur og þá hverfur mér öll þreyta. Tímin leið hægt. Langt nýr í dalnum og á láglendunu þarfir neðan mátti enn sjá búkarðan brenna í náttmyrkurinu. Ísan fylkingarnar sóttu nú fram í uppvænlegri þögn, en sjá mátti kyndla þeir að sig upp eftir kviltinni í mörgum röðum. Skyndilega kváðu við öskur og óhljóð frá virkiskarðinum og æsileg herróp virkendana kváðu við. Fyrstu loðandi kynlarnir gægðust hegar yfir virkisbrúnirnar en þéttast úðuðær og grúðu í rofinu þessi náví var hafið. En allt í einu dreifðust óvinirnir og blésinn sloknuðu. Riddarsveittir komu utan á völlanum upp hallana virkinu og drápa þeim og dreif. Þetta voru baksveitri vestfyldinga sem hefðu komist undan á flóttanum. Óvinnir eru allstaðar sögðir þegar við erum komið upp í virkið. Við höfum skotið hverri ör sem við áttum og nú síðast fylltu við vígagröfuna hér fyrir neðan virkiskarðin af döðum orkum. En það verist ekki ætla að gagnast lengi til að halda aftur að þeim. Þeir halda áfram að klífa upp á garðin og það á mörgum stöðum þétt eins og skrýðandi hermörar. En við höfum þó kentum að hampa ekki leng Nú var komið fram ef við meðinætti. Heiminin var kóldeymur og kyrðin í loftinu var forbóði augvænlegs storms. Skyndilega klopnuðu skýin í rætur niður af blindandi blossa. Elding í ótal greinum og kvistlum skall niður í estri hæðirnar. Eftir byrtingar augnablík sá varmennirnir á virkisfækjánum landi fyrir neðansi í kvítu og skerandi lefturljósi. Allt svæðuðu frá gardinum var nú eðandi og skriðandi af svörtum ofreskum, sumir kupslegir og digrir, aðrir háir og illúlegir, með háa hjálma og bekaða skildi. Hundrum saman komuður streymandi yfir gardrúnina og gegnum rofið. Þessi kolsvarti straumur hjælt áfram æðandu yfir frá gardinum af einni klöpp á aðra. Skruggurnar drundu yfir hæðunum. Rikningin steiftist niður í hriðjum En örfadrífan var ekki síður þétt en rekskúrin Skeitin komið þegar kvínandi yfir virkisfekkin og skullu glamrandi og blikandi á steinum En nokkrar hæðu þó í mark Allagan að hjálmstýpi var havin en þó heyrðust engin hljóð nýja en sáust negin viðbröð innan úr virkinu og engar örfar fluguða til ansvara Ársaliði gerði samt lið á eins og það óttæst þöggla okn, kletta og múra Veð og við röfu eldingarnar myrkrið. Svo ráku orkarnir upp glimjandi heraskur og veifuðu sverðum og spjótum og skutu þéttum örfaskýjum að hverju því seði þóttuð sjá kveika uppi á vigamúrnum. En merkur menn horfðu furðu losnir út um skotraifarnar á það sem helst virtist líkjast výðaftum miklum bylgjandi kornagri. Það sem stormur strísins bærði puntin og hvert ax glampaði hvast í ottum og ekjum. Glimjandi herlúðrar gullu. Óvinnir þreindu sér að á allar hliðar, sömur ættuð að hjálmsvegnum, aðrir að stígnum og hallanum upp að kastalalliðinu. Þángar sóttu stæstu orkarnir og hinnir illivegustu villimenn, dunlendingarnir, sem snakkvast heikuðu þér þó við, áður en þeir réðust til atgöngu. Aftur blossuðu eldingarnar og nú mátti sjá hverjum skildi hvíta draugahönd í sangerðis. Þeir komust jafnvel upp á hjálmsklettin og ruttust áfram að kastalalliðinu. Þá fengu er loksins dynjandi ansvörin, því að þeim dundi gríðarlegur örfastormur og grjóti jell. Margir fjellu, hinnir urðu að láta undan síga, leysi fylkingar og hörfa, en ég skjótt gerði nýja atlegu, hörfuðu og sóttu á aftur og aftur, en í hvert skipti komið þeir líkt og aðfallsöldur hafsins herra og herra upp. En gulli lúðrar og þéttar fylkingar öskrandi ófjæta ruttust óstöðvandi fram. Nú heldur er stórskjöldum yfir sér og tengdu hana sem varnar þekki yfir sér eins og skjaldbökuð gegn skotrýðinni en kraftana saminuðu þeir til að draga tvo voldu á sem múrbrjóta upp eftir hallanum. Að bakiðan þyrftust orka bóliðar og gá við um stöðning með örfa þykni að bóliðunum á varnarmútnum. Þannig komst þessi skrýðandi brinnfylking allar leiða sjálfu kastala hliðinu. Viðar bóliðnir myndu á voldu hrútshorn sem stönguðu hlýðtimbrinn með Fjalli einhver fyrir hrapandi grjótkastinu að ofan komu tveir í hans stað. Aftur og aftur sveifluðust múrbrjóðanir og buldu við. Þeir Jómar og Aragorn stóðu saman að virkisvegnum og sem þeir heyrðu rattkleiðin og byljandi högginn frá viðarbólunum byrti emið til í næstu eldingalótu og þeim var ljóst að kastalalliði var í hættu. Komdu nú, sagði Aragorn, svo stund er upprunnin að við sveiflum sem bandamenn saman sverðum. Þeir hlupin úr sem kólvi var í skoti eftir virkisvegnum og upp þrebin inn í kastalagarðinn á klettinum. Á hlaupónum fengu þeirri lið með sér nokkra hrausta sverðamenn. Svo litlar leinitir lágu út um krók á kastalavegnum að vestanverðu þar sem klettur mætti múr. Þaðan lá einsti í umhverju sveggina en þvernýpi á heina hliðina. Saman stökkur Jómar og Aragorn út um dittnar og liðir að fylgdi fast og eftir. Þeir drógu sverðin samtíms úr sliðrun svo það stindi á saman í einu bliki. Godvinn rópaði Jómar. Godvinn fyrir mörkina. Andúril, rópaði Aragorn á móti. Andúril fyrir dundani. Svo reyðistir snögt og óvænt óveninna óvænina frá hlið stiftu sér yfir en hann villiðlíð. Og Andúril reis og hneig og lístis sem að hvítum logandi eldi. Aur eso klínjandi fagnaarhopin ofan frá kastalanmórnum. Andoril, Andoril út í stríð. Blað sem var brotið, þa blikar á ný. Í skelvingu sinni léta áhhlaupshópurinn þrjábólina falla og ætlaði að snúa til höggórorstu. En þar með var skjalþekja þeirra rofin eins og fyrir eldingu og þeir var sópað burt, högnin niður, grýttir eða kasta fram að klettum í heldípi fyrir neðan. Bogliðar orkanna skotu skipulagslaust út í og flýður Um stund stóðu Jómar og Aragorn kyrir í sömu sporum framann við hliðið og horfið kringum sig. Reyðarslaugin þrömuð úr fjarska. Eldingarnar blossuðið frá fjöllarum langt í söðri. Snarpur vindur sótti á úr norðri, tætti sundur skíin og sviftið um til hliðar, svo að stjörnurnar gætu gegst niður á milli en yfir hæðina handan hjámstípisins sveið vestlægur máni og brá á reið á glampandi guðlum stormtjásónum. Það máttu ekki tæ bara standa, sagði Aragorn og horfði á hliðið. Voldu lamið þess og játfestingar voru kengbeigð og sveigð og margir viðir brotnir. En ekki eru kastalamúra til þess ætlaðir að standa utan þeirra og verja á sagði Jómar. En sjáðu þarna neyri og hann benti á virkislæðsluna þvert yfir rána. Nú þegar var mikið lið orka og villimanna að leggja til allugu yfir rána til að sækja líkaði virkinu þeim megin. En hvinnu örvar og skullu og klettónum í kringu þá. Komdu. Fyrst verður við þó að snúa inn í kastalan og hlaða grjóti og stífum innan að sköttuðu hliðinu. Komum nú! Þeir sneru við og hlöpu. En réttið þér risu á fætur nokkur orkar sem hefur leið í hreyfingalössir meðal hinna af og þóst vera döðir. Nú laumurist þeir í hendískasti aftan að þeim. Tverð er að steyftu sér á jörðin að hælum Jómars náðu takja á honum og á næsta augnablikki komu þeir yfir hann. En lítil döklet vera sem engin hafði veitt aðtegli fram til þessa stökk út úr skuggornum og rópaði rámri rötu Baruk Kastat Kastat Æmenu Ögsi var sveiflað og höggvið í gríð og erg Tveir orkar fjallu strax höfuleg sér að grunni Hinnir flýðu Jómar stöðlast og fætur og í því sneri Aragorn við til hjálpar Þeir fóru aftur inn úr leynindirnar og læstu þeim á eftir sér Fæstu játleran með slagbrandum og hlóðu grjóti innan á honum Allir komið þeir heilir á húfi inn sem tekið höfðu þátt í þessari útrás. Þá snýri Jómar sér við. Ég þakka er Gimni Glóunson, sagði hann. Ég vissi ekki að þú hefðu læst með okkur í þessa útrás, en oft reynist hinn óbóðan í gestur öðrum betri. Hvernig stóða því að þú slóst í lið með okkur? Já, ég hugsaði mér að skreppa út til að fá mér fest loft að ná að mér syfjum, sagði Gimli. Ef er út kom sá ég að þessir villimennur hæðanum voru ekki mitt meðfæri svo ég tilti mér bara niður á stein til að fylgja snum sverðaleiki ykkur. Seint mun yið geta endurgaldið er það bragð sagði Jómar. Þú kanta fá mörg tækifæri til þess að áðri nóttin líður sagði dvergurinn hlæjandi. Mín var annars mestu ánæjan. Því að lengi haði ég ekkert höggvi nema spítur í brenni eða allt frá því við kvöttu Moríu. Tveir Gimli, og klappaði öx um muðurinn svo ég aftur á sin stað neyður á virkismúrnum. Aðeins tveir, saði Legolas, það var ekki mikið, það hefði gert það betur, en vesti er að ég sé svo eftir því að hafa eitt öllum örvánum mínum. Ég geta minnstakosti nefnt tölun á tuttugu, en þó sér ekki högg á vatni, þeir eru fleiri en löfin í skógi. Himinin var nú sem óðast að hreinsa sig og síðandi tunglið skein bjart, en dagspyrtan færði rittur um merkurinnar þólitla vonn. Óvinnurnum hafði fjölgað ef nokkuð var og enn voru þeir að flikjast æ fleiri upp úr dalnum gegnum rófið á virkiskarðinum. Útrást kappanna undir kastalavegnum hafði aðeins gefið stutt hljæmiðli stríða. Brátt hóf óvinnir þeir nýja allleguð að hliði hornaborgar og samtímis skullu sóknarlótur ísangerðinga eins og brjálað brimrótað veggjum hjálfsvirkis. Orkar og fjallafeti yðu þarum endilángar klappirnar undir múrónum. Kaðlum með gripkrókum var kastað yfir brúnirnar hraðar en menn fengi skorið á eða losað um þá og hend aftur niður. Hundru langstega voru restir að brúninni. Mörgum var aftur steft niður um stappa en því fleiri risu upp í þeirra stað og orkanir komu klifrandu upp eftir þeim eins og aparítim um frumskóum söðurheims. Undir veggjánum hlóðu stauðir og sárir eins og fjúkandi þagskífur í stormi og það hafði engin áhrif þó þessir ógeðfeldu líkaugar hlæðust upp í fjöll, en sóttu óminnir á. Nú fóru Róhans menna þreytast. Öllum örfum var eitt og hverju spjóti skotið, sverðin kvörnuð og skildir klopnir. Þreysvar réðust er Aragorn og Jóma til útrásar, og Þreysvar blossaði og logaði anduril í örfatingarfullum allegum þeirra til að reykja óvinna burt frá múrnum. Þá hvaði hark mikið í dýpunu fyrir handan. Þar höfðu orkar nú skriðið eins og rottur innum rásið sem áum streymdi útum. Þá söfnuðu stjarna saman í laumi í skugga bjarfsins meðan allana múronum fyrir ofan var hvað harvítigust og næstum allir varnarmenn höfðu snúvist til varna uppi á brjóstvörninni. En nú stukkuður allt í einu fram og smugu rennblaitur uppur rásinu og áður en við var litið höfðu nokkrir þeirra sloppið inn í sjálft dýpið þar sem er gátu valdi miklu tjóni því að einungis fáir gæslumenn til að verja hrossinn. Þá stefti gynni sér niður að verkisvegnum með æsilu ópi sem bergmörláðum klettana. Kastat, kastat og hann hafi nóverk að vinna. Æjó, hrópaði hann, orkanir eru komnir inn fyrir múrin. Æjó, komdu nú kæri Legolas, hér er nóaði um hand okkur báðum. Kastat, æ mennu! Gamlingja, hinum aldna var litinn niður frá kastalaturni Hórnaborgar og að eirumann spáru skerandi veindversins í gegnum bardæðatinninn. Orkanir eru komnur inn í dýpið, hrópaðan. Ó, hjálmur, hjálpa oss nú, ó, hjálmur! Áfram allir hjálmverjar, hjælt áfram að rópa og stökk niður þrepin frá klettinum með hópi vestfyldingar sem fyldi honum. Gagn áras þeirra var ofsafingin og snörp. Orkanir sem sloppið höfðu í gegn urðu láta undan síga fyrir þeim. Áður en leiðan löngu voru þeir króvar af í þreyslu dýbisins og allir ými strefnir eða rættir æpandi fram á klettum niður í gjáttnar. 21, rópaði Gimli. Hann einhenti öxi sína og lagði síðasta orkan af elli. Nú er ég búin að ná meistara Við þurfum að reyna einhvern veginn að loka þessari róttuhólu, sagði Gamlingi og benti á rásina. Hægt hef ég að dvergar kunni vel til steinverks. Vilt þau ekki rétt okkur hjálparhönd meistari? Hvorki getur við dvergar móta steina með strýsöksum nýja fingurnöglum sem eru einu verkfærin sem í hef, mælti Gimli. En víst skal ég leggja þér hjálparhönd eftir bestu getu. Þeir dróun og saman í grýttri gjáni allskil snullunga og brotagrjót sem á vegið er varð og undir stjórn Gimla unnu vestfáldarmenn af því hörðum höndum að hlaða í og þrengja ræsi innanfrá þar til aðeins var eftir þrengtu óp. Við það hækkaði brátt aftur í hjámsánni sem auk þess var bólgin af regni og hún tók að breyða úr sér yppistöðu dýpisins en vatni þrýstist af miklum krafti út um aðrænda útrásina. Það er vonandi ekki hætt á flóði frú ofan, sagði Gimli, og komdu nú gamlingi kallinn ef við nú ekki að sjá hvernig máli standað upp á virkislögnum. Hann klefraði upp og komaði legulasi þar sem hann stóð hjá Aragorni og Jómari. Álfurinn var að brýna langnífsinn. Svolítið hlifar nú um sinna og atlögunni eftir að tilrunin til að brjótast innum rásinna hafði misteikist. 21, sagði Gimli. Vel af sér vikið, sagði Legolas. En ég er aðeins komin upp í slettar tvær tiltir. Hér fara líka fram tóm nývalög. Jómar og Aragorn stuttust þreytulegir fram á sversín. Fjær til vinstri upphófst að nýju brak og brestir orustunar á hjámskletjunum. En Hornaborg varðist enn og stóð eins og drangur úr hafi. Nú höfðu orkanir mölbróti hliðið en þeir voru lítið bættari með það því inn að því tók við bendan af ramnjörföðum bitum og steinum sem engin óvinnur gætt komist í gegnum. Aragorni var lítið upp til fölnandi stjarnanna og tónsins er vara síga og bak við vesturhæðirnar sem umgirtu kviltina. Nóttin hefur verið löng sem ár og dagu, sagði hann, hver lengi enn skildi morgun dvelja. Dögunin álgast, sagði Gamlingi, sem nú var líka komin upp til hans, en hrættur er í um og hún verði okkur ekki til mikill að hjálpar. Þú finnst mér alltaf að dögunin feligi sér einhverja von fyrir okkur mennina. Ekki lengur, sagði Gamlingi, því að þessar ókindur ísangerðis, þessir halvorkar og drísilmenni sem Saruman hefur alið með ógeislufum göldurum, þurfa ekki lengur að forða stagspyrtuna og þá ekki heldur illþýðir úr hæðanum. Heyru ekki rattið þeirra? Jú, víst, heyri ég hróknamál þeirra, sagði Jómar, en ég eru mér hljóma það aðeins sem garg í fuglum og bauli í skepnum. Samt heyri ég inn á milli rópin á dunlensku, sagði gamlingi. Ég kann nokkuði þeirri tungu. Það er formt mál manna sem áður var að tala viðsvegar á vestrufolt og í dölu merkurinnar. Heyri hvað er rópa þeir hata okkur róhanna. Nú er kátir því að sínist sýnist fallokkar óumflýjanlegt. Konungin konungin hrópaðir við heimtum konung þeira dauðan yfir forgóila dauðan yfir hjálmhausana dauðan yfir ræningjana á norðri þessi nafni og önnur álíka gefaði okkur þó hált ár þúsund sé liðið gleymar þeir aldrei þíssin þeim fánst sé ranglega gert þegar gondor höfðingi ger gávu jarli unga mörkina og gerði bandalag við hann Þetta gamla hattur hefur Saruman nú spanað upp í þeim, svo þeir ganga berserskánga hvort sem er það nóttu eða degi og þeir muni nú aldrei gefa eftir fyrir en annakvort þjóðan konungur er handtekin eða þeir sjálfur stráfældir. Þráttur það allt trúið því að dögunin færi með nýja von, sagði Aragorn. Hefur ekki verið sagt að engin óvinnur hefði getað unnið hornaborg ef menn voru til að verja hana? Svo hveða faransöngvaranir, svaraði Jómar. Þá skulum við líka verja hana og vona, sagði En varla hafði þið rétt að mælt fyrir viðgall kvínandi lúðraþýtur, svo var þrömmu brestur með eldi og reik svo allt skalf á og, og vatni hjálmsárinar spýttist fram kvæsandi og freyðandi. Farvegurinn var ekki lengur lokaður, heldur hafði komið gapandi skarri virkisveikin og innumann smugu og streymdu kolsvartir skuggar. Djöflaverk Sarumans, hrópaði Aragorn. Þeir notuðu þá tækifærið meðan við vorum að ræða saman til að laumast afturinn í ræsið og kveikja elda orðfanga undir fótum okkar. Elendill, elendill, hrópaði hann og hljóp af augunni yfir sprunguna sem hafði myndast en í sama samamund voru hundrað stiga reistur upp með fram allri múrbrúninni. Síðasta áhleipið skall þannig jafnt yfir og undir múrin eins og dimm útarsbylgja um kveiksand. Varnaliðinu var sópað burt. Sumir eittaranna rögtust undan lengra og lengra í dýpið, sumir fjellu, aðrir börðust áfram hnjótandi og sveiplandi sverðum á undanhaldinu, skref fyrir skref, inn að hellanum. Aðrir reynda komast til hliðar upp til Kastalans. Breiður stíi lá frá dýpunni og upp á klettin að bakliði Hornaborgar. Í neðasta þreipunni stóð Aragorn tilbúin að verja undanhaldið. Í hendi hans blikaði enn á anduril og ógnuna sverði hans hjælt aftur af óvinninum um sinn og hver sem komst á stiganum átti fyrir vennd hans greiða leið upp í kastalan ofar í stiganum kraup Regulus niður og spent í sinn en hann átti aðeins eina ör eftir og nú sigtði hann vandlega til búna skjóta fyrsta orkan sem dýrðist að stíga upp á threpið allir sem til náðu hafa nú bjargast öruggir inn fyrir Aragorn hrópaði Legolas komdu nú líka inn fyrir Aragorn snýri sér við og hraða sér upp þreppin en á hlaupanum hnaut hann við en það orðinn ör þreyttur. Strax þustu óvinnirnir á eftir honum. Uppruttust orkarnir öskrandi og tegðu fram langa skanka til að grípa hann. Sá fremst í hrapaði niður með ör legolasar í hálsinum en hini stukku áfram yfir hann eins og ekkert væri um að vera. Þá skall miki bjarg sem sleft var af múrbrúninni neður um þreppin og sópaði ófjötanum neður í dýpið. Þanne komst Aragorn heilla húfi að dyranum skaustin og volta þar skjótlega baki sér Ílla enn komi fyrir okkur vinir sagðan og þurkaði svitann af enni sér með handlegnum Víst nógu illa sagði Legolas en þó erum við ekki vonlausir á meðan þú ert á en það er ég veit að meðal okkar En hvar er Gimli? Ég veita ekki sagði Aragorn síðast þegar ég sá til hans barist hann á grundinni bak við vegginn en þá urðu við viðskilla Ái þá voru þó lökustu tíðindið sagði Legolas. En hann er nú svo sterkur og stæltur að við þurrum ekki að hafa áhyggjur af honum, sagði Aragorn. Við skulum vona að hann hafi sloppið inn í hellana. Það er aftan að vera örugur um sinn. Kanski örugar en við. Aukþess mundvergi geðast betur að leita skjóls í jargjótum. Það ætla ég bara að vona, sagði Legolas. En skemmtileg er að hefði hann kæmi hinga upp til mín. Því að mér langa til að segja meistar ég væri nú komin upp í þrjáttjó Ef hann kemst heilla húfinni yfir í hellana er í hrættur um að hann hafi farið fram úð þér, sagði Aragorn hlæjandi, því hann komst í feitt og aldrei hef ég áður séð því líka aksar Ég verð að fara að reyna útið með mér fleiri örvar, sagði Legolas, og hafði hlaupið kappi kinn. Þess vildi ég líka óska að nóttinni færa linna og dagur að rísa svo ég fengi betri byrtu til að meða. Aragorn hélt nú upp í kastalan. En þar frétti hann sér til hrellingar að jómar fóringi hefði ekki komist upp í hornaborgina. Nei, hann komst ekki upp á klettin, sagði einn vestfildinga. Það sísta sem ég sá til hans var að hann safnaði liðið að sér og þeir börðust í minni dýbisins. Með honum var gamlingi og dvergurinn en ég komst ekki til þeirra. Aragorn stekaðum kastalasalin og upp í háloft törtsins. Þar stóð konungurinn og baran sem skugga í mjóan glugga, Það sem hann stóð og horfiði út yfir dalinn. Hvaða freknir hefur nú að færa mér, Aragorn, spurði hann. Þeir hafa brotist í gegnum vegginn og hjálfsvirkinu og yfirbugað þar og sópa burt öllum vörnum. En margir komust undan hingað upp á klettin. Er Jómar meðal þeirra? Nei, herra. En fjöldi annar að leta undan síga inn í dýpið og segja sumir að Jómar muni hafa verið þeirra á meðal. Svo kann að vera að þeim takist að tefja óvinnina í gjárþreynslanum og meðan þeir eru sjálfur að koma fyrir í hellanum. En hitt veit ég ekki hvaða von þeir eiga þar. Betri von við. Það eru nægar vistir og þar er loftið heilnæmara svo að gegnum margar loftar og glöfur í klettonum hátt yfir. Þánga um að færa engin brotist inn gegn staðfæstum verjendum þar geta þeir varist lengi. En orkarnir hafa tekið með sér einhver djöflaverk frá orðfanga, saði Aragorn. Þeir hafa sprengi eld og með honum röfuð er virkisvekkin. Þóttir komust ekki inn í hellana, óttast ég þeir getur sprengt ingangana og lokað inni í alla sem þar dveljast. En hvað sem því líður verði við hérna að einbytta okkur að verðnum kastalans. Ég værslast upp og verða aumingjað þessu fangelsi, saði þjóðan. Ef ég bara geti lyft spjótu mínu upp í stigfett til rittarans og þeist með mönnum mínum fram á orustuvöllin, myndi ég finna til orustugleðinar og þannig geta lokið lífi mínu. En hér gegn ég engu hlutverki eða til einskis nýtur. En þú gleymið því mikilvæga atriði að hér eftir að minnstakvosti örugur í styrkasta výji merkurinnar, sagði Aragorn. Meiri vonir til að við getum vennda líf þitt hér í Hornaborg en í Edoras eða jafnmeldinjanda hörgi í fjöllanum. Það hefði löngum verið haft fyrir satt að hornaborg hafi aldrei fallið fyrir árás, mælti þjóðan, en nú læðist að mér efi. Allt er svo hverfult í þessum heimi og það sem áðurtaldist upplugt og ósöranlegt er nú orðið svo fallvalt. Hvernig getur nokkur kastalið staðið svo fjölskepað umsáttustlið og mætt svo botllausri heift og hatri? Ég held að ég hefði aldrei reyðið af stað ef ég hefði geta ímyndað mér að herstyrkur ísangerðis væri orðin svo mikill, hvað sem gandalur hefði sagt. Nú virðast mér ráðhans ekki eins góð og áður undir morgunsólinni. Dæmdu ekki um ráðhóllustu Gandalfs fyrir en öll kurl eru komið til gravarherra, sagði Aragorn. Þess verður ekki langt að býða við komum allir til gravar, sagði konungurinn. En ég ætla ekki að enda líf mitt hérna upp í turni og að láta grípa með eins og greiðingja í bæli sínu. Ég veit að fákar okkar, snæfaksi og hasufel og hersta lífara minna eru hér í innri kastalagarðinum. Nú í dögun mun ég fyrirskipa mönnum mínum að blása í hinn mikla hjámslúður og við munum ríða út til voristu. Vilt þú þá ríða út við hlýð mér Aragorn, sonur Aragorns? Kanski getum við rögt vegin eða barist þar til yfir líkur svo það þykir frásögnarvert ef nokkur verður þá eftir uppistandandi til að yrkja um okkur brag. Víst mun ég ríða með þér, svaraði Aragorn. Hann skildi síðan við konungin og hélt út á Hann fór ringin um kring, hugreisti menn og veitti þeim lið hvar sem allega óvinanna mætti mest á hverju sinni. Legolas fylgdi honum eftir hvert sem hann fór. Nú föðruðu elsbrengingar upp undan titrandi steinum. Grippkrókum var kastað og stega restir. Aftur og aftur komust orkar upp á brún ytri vexins en jafn oft steftu verindunni þeim neður. Að lokum steig, Aragorn fram á pallinn fyrir ofan stóra hliðið án þess hirða hótum skeiti óvinanna. Er hann leyti við landið sá hann að östurloftið var að byrja að lifna. Svo lifti hann vopplöður sér hendi sinni upp og sneri, lofa út sem beinu um vopna Þá öskruðu orkarnir og hlógu. Komdu þá niður, komdu þá niður, eftu þér. Ef þú viltu eiga viðrað við okkur, komdu þá niður og taktu þá kóngsa með þér. Við erum strísklaðir stórorkar úr og kæ. Annað sækjum við hann bara í holu sína ef hann ekki kemur. Komdu ú Konungurinn kemur út ef honum sínist, svaraði Aragorn. Hvað ertu þá að fara fram að viðraður, á viðraður, svörðu þér háðslega? Ákvað ertu að horfa, kannski á ofreflir liðsokkar? Við erum henni strískluðu úr kæ. Ég er að horfa í dögunina, sagði Aragorn. Þá kemur okkur dögunin við sögðu hlægjandi Við erum úr hug høy Vi stöðum hvorti bardagan á deginni eða nótt í góðu veðri eða fárveðri við komum til að drepa jafnt undir sól og mána hvað að máli skiftir okkur döguninn Engin veit hvað nýr dagur kanna bera í skautu sínu sagði Aragorn Snauta birt hjádan áré 9. dagurinn hellir yfir einhver hörmunga hríð Snauta að sjálfur burt ef við skjötum niður á vegnum afturir þetta er heldur ekkert sætt atal þú hefur ekkert að segja Jú, ég Yogi enn þetta að segja, svarði Aragornum þem fullum hálsi. Engin óvinnur hef hann nokkru sinni unni Hornaborg. Komu einku því hið bráðasta burt eða engum ykkur verður þynt. Engin fari einu sinni að sleppa undan á lífi til að bera fættinnar í norður. Þeir vitiu ekki í hvaða ógnar háska þið eruð. Svo miklu valdi og konungsstign stafaði út frá Aragorn þar sem hann stóð aleinn yfir brotnu hliðinu frammi fyrir óvinnu hernum að það kom hik á marga af villitíðinu sem þar var svo er gægðust um öxl neyður á sléttuna og aðrir horðu smekjur upp í himinnin. En orkarnir flóðu bara háum og rómum rómi og letu þykni kastspjóta á örva dinja yfir veggin um leið og aragorn stökk neyður. Og eftir fylgdi sprengi kvellur og miklar eldglæringar. Bógin yfir hliðinu sem hann hafði augnabliki áður staðið á, brotnaði og skall neyður í reyk og ösku. Steinhlæðslan sem þeir höfðu rúað að baki hliðinu tvístraðast í allar áttir eins og þrömmuflegur hefði lengt á henni. Tóliðt Aragorn það ekkert á sér fá, hann staldra ekki einu sinni við, heldur hraðaði föra kastalatörn í konungsins. En í samamund og hliðir hundi og orkarnir fram við það ráku upp sigur á skur og byggust til að ráðast innuðað upphófst einhver kvinur fyrir aftan þá eins og vindsúr og fjarska sem breyttist brátt í ó það sögði undarleti tíðindi í dögun og þegar orkarnir heyrdu þennan undarlega kom hika á og þeir litu ennum öxll og rétt við í gerðist það skyndilega og yfirþyrrmandi glumdi við frá kastalaturnninum ærændi hornaþeturinn frá hinum valdduga hjámslóðri hver sem heyrir þar hljóð skalf og nætraði margir orkarnar köstu sig flötum niður grúfdu andliti jörðina og huldu hlusturnar með klónunum og aftur endur kastaðist bergmálið upp úr dýpunum og færðist í aukana og síðan kvinur eftir kvin eins og á hverjum kletti og hæð stæði voldugur lúðrablásari. En á kastalamúranum litum menn upp og hlustuðu furðu losnir því að bergmálið ætlaði aldrei að degja út. Lúður hljómandir sveifluðust endalust til og frá milli hæðana og svörðu hver öðrum. Stundum nær og stundum fjær, þannig glumtu þeir stökkvandi milli tinda og reynda á ofsafengnir og frjálsir. Hjálmur, hjálmur, hrópuðu reytarannir. Hjálmur er upp risin og stæðjar út í stríð. Hjálmur fyrir þjóðan konung. Og meðan hrópin gullu byrtist sjálfur konungurinn og þeisti út um broti hliðið. Pákur hans var hvítur sem snær, gullin var hans skjöldur og spjóti langt og kvast. Til hægri handar, Húnum reið Aragorn nið í Elendils og að baki komu hver af öðrum höfingjarnir að vætt Jörlunga. Dagur er stökk upp á heiminin, nóttin hvarf á braut. Fram nú Jörlungar! Þannig réðustur fram með herópi og kvínandi hófanið. Þeir ruttust neður hallan frá hliðinu og yfir steinlagnirnar og ekkert fekk stöðvað á. Þeir tróðu neður heri í sangerðins eins og vindur bælir gráss. Að bakiðum upp úr dýpunum átti heyra grinnileg heróp manna sem brötust aftur fram úr hellanum og hröktu óvinnina undan sér. Út til áhleps allir þeir menn sem eftir stóðu á hjámskletti og áfram stöðu tjelt lúðrahljómurinn að endur óma í hæðanum. Áfram reyð konungurinn og förunni til hans. Fóringar og kappar óvinnina máttu býta í gras eða flýja undan þeim. Hvorki orkan í menn fengu staðist þessa óvæntuð allauðu. Bakinu urði er að snúa óvörður gegn sverða og spjótalögum riddaranna en ófta fullu tilliti til dallsins. Þeir æftu og veinu af ótta og undrun yfir þem umskiftunum sem orði höfðu með rismálum ní staðs. Þannig braut þjóðan konungur kappar hann sér leið út frá hjámshleði og ristu sér hófabraut niður að garðhleislunni miklu. Þar námu þeir staðar Dagspyrtan ljómaðum allt, sólstafir loguðu yfir austurhæðunum og blikuðu á spjótuð þeirra, en þeir fóru ekki lengra, sátu þar á hæstum sínum og störðu furðu losnir neður um undir hlýðar dalsins. Landið hafði tekið stakkaskiftum. Þar sem grasslendið áður tegði sig upp í hlýðardröginn hafði nú breðist út heljar mikill skófur og tegði sig þvert yfir dalinn. Valdú, tré, nakin og þögur stóðu þar í endalösum röðum og mynduðu þykni með greinaflækjum og laufalærðu limi og hafðu slegið í greináttum rótum í háugrænu grasinu. Svo þjættur var þessi skóur að botnans var myrkur og nú hafði myndast breytt belti aðeins sem fjögur hundur skrefmittli virkiskarsins þar sem rittarnir höfðu staðnæmst og jaðast þessa nablausa skóar. Þanga söfnust nú í úlvakreppu titrandi á skelvingu hinir áður svo stoltu og stærilátu herir Sarúmans skældir við konunginn og skældir við trén. Áfram hjált óvinnaliðið hrökklast á flottanum niður frá Hjamskletti og virkjönum þar til engin erra var eftir ofan við garðinn en fyrir neðan iðið er í hrönnum eins og flugnasvemur. Þeir leituðu undan komu með því að skríða og klöngrast til hliðar. Æstarn mein var hlíðin grítt og brött, en á vinstru hendur vestrinu kom nú eyði þá sjálfur skappa dómurinn. Þar birtist allt í einu yfir hæðarhyggin hvítklæddur riddari, skínandi bjartur móti rísandi sólinni. Yfir lágum hæðunum gullu herlóðrarnir, að baki honum niður slakkann hraðu sig þúsund fótgönguliðar með sverði hendi. Og meðal þeira gek hávaxinn maður og kraftalegur. Skjöldur hans var rauður. Eran kom fram á dalsbrúnina, bara hann að vörum sér mikið svart horn og blés glimjandi kvöld. Erkin brandur, rópu rittarannir, erkin brandur, og sjáu hvíta rittaran eftir Aragorn. Gandalur er komin aftur. Mýþrandýr, mýþrandýr, sagði Legolas. Það er göldrum líkast, komið mig langar til að heilsa upp á þennan skó áður en göldranum léttir. Organdi sveimuði heri ísan gerðist til og frá sentust í allar áttir eins og rekaldí úrræðalausir í örvæntingu en gallviðlúðurin mykkli úr turninum Útum um rofaskarrið á garðinum sótti flokkur konungsins niðr af hálsinum kom merkinbrandur höfðingi vestfoldar hlaupandi með allt sitt lið yfir kletta og klungur þaut húnfaxi þrár sem hjörtur og fótvið sem fjallageit þær hvítir riddarinn reiðinn í óvinna fylkinguna urðir vitstola af skelvingu Villið þýðið kastaða sér og grúið fyrir framannan, orkarnir eðuðu og skræktu og vörpuðu frá sér bæði sverðum og spjótum þeir flýðu eins og svörtu reykjastippa sem hrekst undan vaksandi vindi. Veinandi hlupurinn í skugga trjána sem beðirra og tók við þeim en út af þeim skugga átti engin þeirra nokkru sinni aftur kvent.